פרק ג' ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. ועתה, הלא בועז מודעתנו, אשר היית את נערותיו, הנהו זורק גורן השעורים הלילה, ורחץ וסחת, ושמת שמלותייך עלייך, וירט הגורן אל תוודעי לאיש עת כלותו לאכול ולשתות. ויהי ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו, ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי אעשה. ותר את הגורן ותעש ככל אשר ‫תיבדת חמותה. ‫ויאכל בועז וישת, ‫וייטב ליבו ויבוא לשכב ‫בקצה הערמה, ‫ותתבוא ולט, ‫ותגל מרגלותיו ותשכב. ‫ויהי בחצי הלילה, ‫ויחרד האיש ויילפת, ‫והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ‫ויאמר, מי את? ותאמר אנכי רות אמתיך ופרסת כנפיך על אמתיך כי גואל אתה. ויאמר ברוכה את לאדוני בתי הטבת חסבך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. ועתה בתי אל תראי כל אשר תאמרי אעשה לך ‫כי יודע כל שער עמי, ‫כי אשת חיל את. ‫ועתה, כי אמנם, כי גואל אנוכי, ‫וגם יש גואל קרוב ממני, ‫ליני הלילה. ‫והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב יגאל, ‫ואם לא יחפוץ לגאולך, ‫וגאלתיך אנוכי, חי אדוני. ‫שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר, אל יוודא כי באה האישה הגורן, ויאמר, הבי המטפחת אשר עלייך ואחוזי בה, ותאחז בה, ויעמוד שש שעורים, וישת עליה, ויבוא העיר. ותבוא אל חמותה ותאמר מי את ביתי ותגיד לה את כל אשר עשה לה האיש ותאמר שש הסעורים האלה נתן לי כי אמר אלי אל תבואי רקם אל חמותך ותאמר שבי ביתי עד אשר תדעין איך יפול דבר כי לא ישקוט האיש ‫היא אם כלה הדבר היום.